من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتبك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم بزرمائی جتمن نمح درمو در رمضان مبارک امیاش کا در دی نمح کی جمع باندی خوب یو حدیث بانی بحث شروع کلیو دو جمعی باغی بانی منگا بحث شکوها ننگڑ بادشو چونکہ رمضان در روجی را در روجی متعلق سخبر زکر کولیش دايان ساته د دا ورځې متعلق روزه فرض عین دا هر انسان باندې د دیني ولا لازم نه الله تعالی خپل کلام کې فرمای يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب من قبلكم اے مسلمانانو پتا اوس باندې روزه پرسکړې شوی دا. او پرس دا چې پرسکړې شوی دا لکه څنګه چې دا روزه پرځوان تا کسانو باندې کم مخ کې استادونه دي او بیا که علت الله تعالى بينائي د پارا د دې چې پتا کوې پريزګاری نه د ګناوونو نه نه بچاو پہلا شي دا خبره چې روزه پمنګم پر دروازه راغيم پر دروازه دوارو پر پرک الله اجازه پرز پتا سولک سنگ چې پاګي نو دا مطلب نده چه سمرا تعداد با غی بانده واحا تعداد پا مونگا جا زکر تعداد کی پراؤ تو جد آدم علی صلاة و السلام نرا واخلی نو رو پیام برانو طولتا دا دی حکم ورکلشیو تو چاباندی صرف دا آنشوری رو جوا تو چاباندی دا ایامی بیس دری رو جیو چاباندی دا دیر شنسیوا وی چاباندی کمیو نو اغې تعداد کې د اغې او د تر ترمنځ فرق شته مونګ باندې یو میشتي اغې باندې د دې کمی یا زیات د وین فرق داله په مونګ باندې پر رمضان میشګري د دی. لیکن پرکو پاغې باندې نور وختونو کې البته څنګه چې په اغې فرض او لازم مونږه باندې فرض او لازم ده که دواره یوشان دی پا غی باندیم لازم او پا منگا باندیم لازم او رو جا اغا ده ده دا پارده انسان پده سراد ده گونه اونو نمانش اغا ده ده اللہ کلام مستقل حکم ده ظاہر متبادر که اغا ہو نو انسان آقل وی چه پده کسه پایده نشتا ونه پده که مسلحاتون پای دی. او پایدیم دیری او دل طرف تا تا حکم که اس مسلحات او پایدنی صرف دا تا الله تعالی حکم هنو پا بندگان باندی دا آغی من الواجب او پرزدی نو یو طرف تا روجہ دا اللہ تعالی حکم یو الاسمیانشتی اللہ تعالی اجازت درکل دی یو الاسمیانشتی اغت خوراک کواں خدایو میاش روزه د الله تعالی لپاره نسل او روزه ټول عبادت د کې بهترین عبادت د ټول بدلا هغه الله تعالی ورکه او الله تعالی فرمایي چې د روزه بدلا ز پکولو د دې تنظیم به الله تعالی پرشتو سرنه کوي د دې د دې روزه چې او عطیا هغه خاص د الله تعالی طرفه او رجدہ سے عبادت تے چو نور عبادت توں ناکی بسرلِ بیام ریا کریو کی اغیه دا انسان عبادت کئی او دا نکئی یو انسان نور و انسانانو تخولشی چیزا عبادت کم دا نور نکئی او رجدہ سے عبادت تے چی پدے که دے و سری رجوی او کنوی نو دوارے وشانخ گاری پاگے کے پتہ نلگی سنگ چی دا رجو خاص دا الله تعالی دا پر دادی چا تپتہ نلگی او بیائیم انسان نیسی د اللہ تعالی دا پرا روجرہ ٹھنگئی نو دادی وجہ دے انسانانو تبا خاص بدلم دا اللہ تعالی ترپور کولیشی او حدیث کے نبی علیہ السلام روجی تا ڈال ویلی دا ڈال دادی مسانے دا ڈال سروار کردی لکہ او انسان دے جنگ کئی او پا جنگ کی دا او پا ترابان دا ڈال ویلی آغا ڈان سر تورو محفوز کی گی تورو پا اگه سر ساتی او پا جنگ کم دا اگه پا اگه سر نو سنگا چه دا انسان دالوی دا بچاؤ دا پارا پا اگه بان دا بچاؤں انسان پی بچ نو دا کرنگی رو د انسان د پارا د گناو نو نڈال دا تو حدیث کی رازی تیمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چه ترسو پوری دا انسان دا ڈال مات روژاستا गुन्हाونا اغات کمزوري کوي تاکي د गुन्हाونو طاقت ختمه وي او چې ترسو پوري انسان د روجي حفاظت او تا جنت تبوزي حفاظت را تا جنت ترسي او چې کله انسان د روجي حفاظت کوي او چې کله انسان روجي برباد کوي مثلا غیبت سره برباد کوي zina سره برباد کوي غلط چول خراس سره برباد حرام مال کړل سره बरबाद کی دا انسان دا خپل دال مات کو دی بیا محقوز پدینشي دی د شیطان نه محقوز نشي د سره ډال نی دی بیا د ګناونو نه محقوز نشي چې کله لا انسان دا خپل دال او دا ورځې اخرات دایو جی د ورځې حصیب عزت پکار روزادار لپکار به حدیث کې راځي چې د نورو سره جهل نه کوي د جهل بکواس د جهل جہالت کولو دروازه ده الله دی جنونو سر نک آو کچري او انسان اگر کوشش کوي چې دماغ ته په جہالت سره پېشي د سر جګړه یا بل سره یا بل سره کوي نو حدیث کی راضي دا انسان نو وتو چې زما روجر اگر ته درخاصو کی ناغنه ځان منل کی اگر ته اوه چې زما روجر ته کرو چې بهترينه عبادت حدیث کی نام راضي شي دروجدان دا بدبو الله تعالی تا دیر انتهایی فخر عادی بدبوئیں په مقابله کې چې کم دروجي سرهي نو الله تعالی بدله یو خاص کې سم خوشبوي ور جنت کې چې اغبا د دیر او جدار دخلې نزي دا دیر, دیر بهترین برکت دی دروجي اګورا اسې تاسو رځکان حساب کول کانی حساب ترس کولیش او حدیث کی راضی درې کسان داسی چې هغه سره الله تعالی دا کانی حساب کتاب بنه کيدهګې نه بری یو هغه انسان چې حلال رزق کوي چې رزق یې حلال وي دی انسان سره به د قرات حساب نه کی حلال رزق لري روزادار دی یو رزق حلال دی بل رو روزادار دی نو حلال خوري د رزق په حالت کې د انسان سره د د رزق حساب آباله شکولې د رم هغه سهري کې ینه پشمني کيهو انسان خوراک کيه نه پشمني کيه کده ډېر کيه او کلک کيه نه د انسان اغان د حساب نه برېډ او ترين دا چې کم وحافظ د الله تعالی ده دا, دا الله تعالی کلا رکی اسلامی سر سرحداتو د مسلمانانو د مرچو ا حفاظت نو قدی صورت کے دے انسان سرم درزک حساب نکی گی کمچه مجاہد تے دے اسلامی سرحداتو حفاظت کے داولی نور حالاتو کی گی زتنا آمال بے آمال رجت ترین آمال لے لے آمال لے دا دی اللہ تلا انسان دا آخرات دے حساب نبری کو چې چکم پدی رجت کی انسان کی ادویم جہاد اغلوی عمل لے نو چکل اغلوی عمل لے نو انسان اللہ تعالی دا حساب نبری کو چھرے مرچکی خورات کئی داگی ندے بری نو دروجی حفاظت پکار چھرہ عبادت تے انسان اغادم رزانس تڑے کئی نو دری حفاظت پکار محترین عمل لے دا دو ادکیت لم ہے عبادت تدے حاموشی دا دا حاموشی اغدتا الله سبحان اللہ والحمدللہ سواب ملانی اغدتا عمل سواب اغا اوجتولش پنسبت دا نور و رزو باندی چه نور و رزو کی انسان عامل کئی داغی چه کم سواب دی داغی پنسبت باندی دا دی سواب زیاد اوجتولش اول دانے چه او انسان دعا کئی دروجی پا حالت کی او انسان دعا کئی نو خصوصي قبوليات د تاور کولیش امه حالات کې الله تعالی د مسلمانانو د دعاګانې قبلي خو په نسبت د نورو راز وباندی انسان چې روجه کې کوم دعاګانې کوي هغه دعاګانې د په بهترينی طریقې سره قبلي نو موږ اته څلور پکاره دي ها دعاګانې پکاره دیر ویل ویل کوي انسان هغه سمره لوي تا کالي کو مشکلات سره کوي داګه د دا پارا لاند لار دوار په انسان बटولو مر عمل <سؤال> غړي هغه په هغه باندې جنت تل <سؤال> شي یوه انسان به هغه پروجي ځان ته دعا غا نه یو دعا بدري انسان داسي چې هغه الله تعالی کبول کړي او د په خپل نجات لپاره کړي دا صرف دعا باندې نجات ملوي نږدې و جنور عملم پکار دي او خصوصا دعا غا نه غړي پکار دي ا دعا غا بیا د استغفار توبه باسه پیر ګناونا چې هغه تم شي انسان داغن توبه و وس اغه توبه لپاره الفاظ اما استغفر الله ربي من کل ذنبین و اتوب يا کم سے کم کو صرف استغفر الله ویشی مدام کا پی خصوصا بیا کوشش دا بکار وکړنه چې انسان د پښمنۍ مالکی کی پښمنۍ کې اغا نبيون هم او سر استیختارم کئي زکا د سحر وقېد دموزم سیوا سواب له دموزم سیوا ثواب بلکه رمضان کې خراضی او انسان د پارا د یو رکات په اوس کې د ونین زر له کلی کې لشي چې انسان یو رکات کوي د پیشمنی مال کې د تهجدو نه په یو رکعت باندې دی انسان د پارا دومره ثواب لیکل کیږي او ځینې ورسره استفاروم وي د قبولیت قبولیت وخدې ابي الاسهار هم استغفرون دا نه کانو خپل صفته چه ده سبا کو وقتی ده سار کو وقتی اغان توباو باسی اللہ تلا تجاڑی او موسکی ندا بہتری نمیاشتا دیکی اللون تاکی منگا تاسو عبادت لذورو او دا دا عبادت سیزن لگز منگا سلاو دا پر تمافو سیزن بے. چا دا پر دا چانی وی چا دا پر دا بل سی چا دا پر دا بل سی دا مسلمانان و دا پارا روجات دا دا سیزن چه انسان دیکی کوششو کی او الله تعالی ځان ان... آ... انسان ځان په الله تعالی باندې ما او حدیث دا څو بار بار ویلي چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم ته آتا جبريل علیه السلام راغه او دعای وکړه چې الله تعالی انسان تباہ وربات کی چې پکم انسان باندې رمضان ناراشي او دغه بخنوني ناسنه مونږه تاسو د خيري لاندې راځي چې کومه خيري جبريل علیه السلام کړيدي او نبی علیہ السلام ته امین ویل دی چې پورا رمضان زمونږه تاسو نه تیر شي او په هغه کې زمونږه تاسو بخنه ونشي او حدیث ګرازی چې ده سال دو کال د ابتدا نه جنت هغه دا کولې شي دا هغه یې نه تیاری کولې شي سجاول سجاولې شي اګه جنت هری هغهوم بنا او سنگار کړي چې کله د کال اخره شي اور رمضان راشی نو جنت الله تعالی ته درخاص کئ چې الله ستانې کې بندگان اغايبارک حکم او فرمایا اغايبارک اعلانو کا چې قیامت کې اغاي زمان کې دن داخل شي او ما تراشه اضا کرنګ دک حرم الله تعالی ته درخاص کئ چې دا ده ډیره بهترینه مہینه ده یالنا ته دې کې د دې مہینی په برکت کې دې کې یالنا زمنګ د پر خوندان مقرر کے. نو هغهون دا الله تعالی نو وعد نو د دې وجنه چې کالا د دې دومره برکت ته چې پر کال د دې لپاره جنت څه او د یو انسان اغا محروم پاتې شو یقینا دا محروم انسان په دوعاګانو سره په نبلو سره په ورځې سره په نورو عبادت سره زمونږ تاسو کوشش داوی چی آتاسو اللہ تعالی رازی. نو دا دی چې مونږ تاسو الله تعالی راضی نو د دې لپاره ټول ملګری هغه کوشش وکړي لاسي انشی چې دو انسان اغ دعاگانانه بعدات قذاش او مثبت زموندي کم س کم در روجممات دوران کې دعا قبل ليي نومونغ تاسو داو نري دعاگان حس سکه چې کم س کم در روجددار چېكم د افتارري دعاانه چې دسم الله والحمد للله اللهم ملك ستو و رس کااب تتو وعليك توته صبحبحانه کودي تقبل مني ان ق ت سنا یا اللہ اندی نوری دعا گانے بی اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رسکی کافتورتو یا کم سے کم در دعا دا سی دعا گانے آغازم من دستا کمیک ہوتا ہے انشی زکا شداد در برکت والمیندہ بدے کی منگ آتا سو محروم پاتے نشو طول بے انشاءاللہ دی کچھ شکو کنا اللہ در عمل کو دو فیگرہ نسی الحمدللہ صل اللہ تعالی